2. Архімани казали, що переживання втрати, які можна відчути після першого в'юку, особливо загострюються при усвідомленні плину часу та спогляданні величі природи. Світанків, сутінків, злив із блискавицями, веселок, неба, тощо. За умови нагляду більш досвідчених витців цей дискомфорт легко перетворити в настрій, відомий як свист у вухах. Свист у вухах – це особливе зміцнення духу, добре знайоме всім плазматикам. Багато чим воно схоже на перемогу надлінню. Наприклад, замість того, щоб іпохондрично чихрати сраку на канапі, людина зривається і їде вгори. Така перемога повертає життєвість і дає почуття свободи. Стан супроводжується напливом сил, розкутістю рухів, м'ятним холодом усередині черепної коробки та живота. Відчуття свисту, яке в першу чергу асоціюється з внутрішньою розкутістю, можна навчитись викликати самовільно, закрапавши плазму і запам'ятавши елементи правильного настрою тоді просте пригадування цих елементів легко налаштовує на потрібний лад. Свист у вухах є одним з етапів досягнення повноцінного ментол-ефекту, одного з найвищих досягнень у видженні плазми. Вважається, що ведець, який досконало опанував ментол-ефект, легко ціпеніє і виходить у видження плазми без допомоги крапель. Якщо ж нав'язливі симптоми втраченої пам'яті про головне запустити без нагляду, людину сковує в'ялотекуча меланхолія, виробляється відразу до плазми, а досвід закрапування безповоротно губиться.